Oiena etxe barrieta, zuk gehiago kartzela duzu landu, presoak ikusten ditugun manera desberdinada gizon edo emazte izan. Bueno, e, bai, azken finean, askotan preso emakumeak bereiek ez ditugulako ikusten, ez batzutan hori da hasiera batean egiten genuen hausnark eta iruditei konkretu badago preso politikoen kolektiboarena, eta bertan emakumeek izan duten partaidetza, ba, handia izan ere. Ba, tamales, emakume preso politikoak ere ba daudelako, preso politikoak tamales daudelako, ba, ba zaia izan zaigu ez, e, iruditegia hau, e, maskulinodaden iruditegia hau e, gainditza egia da, azken urteetan, ba, Geroz eta emakume gazte gehiago e, sartu izan dira espetxetan, eta beraien hausnarketa, ma bueno, hildo feminista batetik ere abiatuta, e, borrokaldi ezberdinak garatu dituzte, eta liburuan besteak beste aipatzen genuen, ba guretzako nahiko, bueno, ba... Trasendentzia handia edo, bueno, inpaz bat sortu bizan zuen, ba, ekinei zagirre, itziar moreno, e, eta beste hainbat emakume preso politikok fresnesen egin zuten borrokaldia ez. Zeren bertan, behingoagatik emakume izateagatik pairatzen ari ziren egora baten salaketa egin zen, ez. Eta, bueno, ba, horrik usten genuen, ba, aldaketa bat e, eman zitekela zen askotan, Noski, taldeek hori eskatzen dute, homo geno eskatzen dute, diskurso orokor bat eskatzen dute, baina diskurso orokor horren atzean, ba, lehen esaten genuen moduan, hainbat errealitate eta hainbat izaera e, eskutatuak izaten dira, ez? Eta, bueno, ba, bazen garaia ja pixkat e, anistasun hori irudikatzeko, eta uste dugu, bueno, azken urteetan, gauza ez berdinak e, aldatzen ari direla eta anistasun hori gero zetan diago ikustarazzen ari dela, ez? Lixipe kolekzio, kolekzioa edo Lixipe xaila hori sus gitaletxean ateratzen dena, e, zuenak duzue idatzi bera zlen e, liburua, ikuspegi feministeko hainbat lan plazaratko dira xailochtan. Lixipe behar bada ipatzen alda, hel buruzagi baten izena dela. Pxikat feminismo eta gerra ideia nahasteak, gerra fisikoa ipatzen dugularik. Ez ote du justu ge pxikat feminismoaren ideia hori? Be, bueno, egia esan, be, irakurketa bat izan daiteke noski ez, baina kaso netan gehiago uste dut, figura hau aukeratu izan dela, Ba, ba historiann zehar oso garrantzitsuak izan ziren figura batzuk era bate ba, ez ezagunak izan direlako guganaino. naino eta memoria hori baekarri naizzelako eta bueno, ba, emakume izan dituzten e, borrokalddiezberdinak ere bai, ba, Mai gainera ekarri naizzelako, zen a, atzo bertan asko komentatzen genuen, Julegoikotxe editoreak lisipe izen aukeratu zuenean, inork ez genekiela zergatik aukeratu zuen izen hori, ez? Ea kronimo bat zen, ea itz, m, josk eta bat zen, ez? Eta, eta konturatu ginen, ez ez, ba, pertsonai oso esanguratxu bat izan zele historian zehar, ba, ezagutzen ez genuena, ez? Orduan nola baita, ba, bada, atzera asko egitea, eta, bueno, baya, ez ikusiak e, izan ez diren, ba, ba guzti horiek nola baita ekartzeko, ba, bakera bat, eh? Eta borrokalari nik uste dut metafora gixu ulertu bar dela, ez gerra moduan baizik eta, bueno, ba gerra txiki asko bizitu izan ditugu, iraultza txiki asko ere Ba, bai, borrokatu barri izan ditugu ere, bai, ez? Zergatik ez, eh, boskesku bidea, ba, eskatzen genuenan ere, gerra bat izan zen, beste modu batean, agian ez armekin, baina beste gorputzakor erdigunean jarri barri izan genituen, ez? Eta, bueno, posnola pues bai bada, iraultza txikian guzti horien, Omenez eta horien aldarria eramateko bagogoa, ba ez? Bai, eta pixkan dikuzetere, e, bueno, emakumea eta esentzialismo ideia horrekin apurtzen duen e, e, irudia dela, ez? Beti emakumea bizitzaren aldekoa postua ematen duen horren eta erreprosieta ja reproduksiarekin oso hurbil dagoen ideia eta bueno bai emakumeak reproduxioa reproduzearnalegon ber egon daitezke ama izan gaitezke baina ere borrokalariak izan gaitezke eta ere gure bizitza eman dezakegu eta gainera patriarkato honetan eguneera ematen dugu gure bizitza bisirik irauteko ez? eta bueno nikuzet Piskat provokatzailea eta purketa puntu bat e, daka lixipi, baina bueno, ikustet hori dela, hobeto galdetzea julego ikotxeari, bera dela <laughs> e, editorea gu galdetu dugu nola ez, baina, baina bueno, ikustet provokatzea puntu bat ere bad gadaukala hori, ez zergatik ez. Sail uh, horrekin, lixipe sail horrekin, espero duzue, eh, kontzientzia, edo piskabat, uh, ez tabaida bultzatzea bedaren uh, Euska, Euskalegian? Euskalegian? Bueno, Eztabaidan ikustet, eh, bueno, ez dakito janan nola ikusten du, baina ikustet ez tabaida jadanik, eh, ozago kezin degula bultzatu jadanik dagoelako, Kubeti e, esaten dugu, hau ez da gure gure gure, li, gure liburua, ozazentzu metaforiko batean, ozaz, e, liburu hau edatendu mila eta mila konversazioa eta az, e, hainbat eta hainbat emakume feministetan jende asko e, dabil honen inguruan hausnartzen e, eta hausnarketa hori segit du. Egia da, igual e, liburu hartuko du norbaitentzako berria izango den eztabaida da eta hori guretzako, edo nietzako pentsatu oso beresia da, ez, e, liburu bat hartu eta batek esatea, bueno, honen inguruan pentsatzen duan eh lehenengo aldia da. Beste batzuk ziurenik irakurriko dute eta ezaten dute, bueno, ba eguneko nire konbertsazioak daude eh Josita. Bueno, gure helburua da liburu hartu, irakurri, azpimarratu, kritikatu eta eta bueno, beintzat astea, eh? batazka hitz egiteaz, feminismotik bakea hori ere e, definitzeko, zenolako bakea eta zenolako konponbidea nahi dugun definitzeko, eta, bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka gure Euskal Herri horretan e, pentsatzeko, eta, bueno, espero dugu e, imaginario, gudarien imaginario hori, badakigu maskulino eta heterosexuala izan dela, espero dugu bakeak eraikitzen duen imaginario hori, eh urte barru ez es e, ezin esatea guk e, ba, bueno, ba, gizonena izan dela eta heterosexuala izan dela baizik esatea bueno ba, eraiki izan dugun imaginari horia nitza da emakumeak egon gara lesbianak egon gara homosexualak egon gara diversitate funtzionalareko pertsonak egon gara ez eta bueno, ba hori da pixkat gure gure helburua Untsa da, beraz, uh, ideia uhtarat, urubiltzeko uh, manera bat izaiten alda, buroka, ahmatoa eta kartzelak liburuaren irakurtzea, Zuriñe Rodriguez eta Oiana Echebagieta, zuek duzuei datzi, milesker gurekin izateagatik goizuntan, eta bestalde bat artea. Zueizle,